Dobra, dobro došli do prvi podcast. Kako sam najavio u subotu, u nultom podcastu, ovo je nazajno to prvi audio casting na mom blogu koji bude u neku, neku ruku i prvi službeni e, casting. E, danas bih pričao nešto općenito o temi podcasting, znači kako postati podcaster, odnosno kako emitirati audio, e, audio do to putem e, recimo RCS zapisa što ujedno je nekakvom definicije podcastima. Ovaj podcast bude vezan uz posljednji post koji sam jučer objavio na temu podcasting pod naslovom kako postati podcast. Dakle, samo vi ovdje pročitali jedan ugot. Znači, podcast je audio-vizualna, da to se distribuira putem interneta, koristeći pritom RSS tehnologiju. E, kao referencu, kao izlog sam koristio e, Wikipediju. E, riječ podcast je nastala naravno engleskih riječi ili engleske skračenice POD, personal on demand i riječi broadcast, znači nekako emitiranje, odnosno emitiranje na zahtjev, nekom slobodnom prijevodu na hrvatski. Dakle, što nam je u principu sve potrebno da bi mi postali podcaster, odnosno da bi emitirali audio vizualnu datoteku, znači podcasting može biti audio datoteka kao što je u ovom slučaju, odnosno vizualna datoteka gdje se radi o, znači, kraja kraja vizualne datoteci, odnosno emitiraju, emitiranju videa. E, za audio datodeco nam je potrebno kao prvo snimalica, snimače, rekordere, ja sam u ovom slučaju koristio Audacity, Evo, subotu sam ga isprobao za xp slučaje na, na laptopu, sad snimam u Audacity-u za macOS, radi identično, čak i možda malo, malo brži što je nije samo. za uh, Auto Speed spada u besplatne aplikacije. Dak, znači, aplikacija, te slobodno možete preuzeti sa njegove adrese uh, AutoCity.sourceforge.net. Euh trenutno je, u, mislim da je učiti samo malo, da vidim da je u učiti jedan, 2 5 ali već je u najavi peta inačića mislim da je 1 3 neke tako dakle, osim a da svitje je i potrebna nam je i server serverski prostor da li hosting, da li to server, to sve ovisi u, u našim potrebama. Naravno, instalirani je WordPress, jer ću se u ovom slučaju baviti podcastingom putem WordPress bloga, znači instaliran WordPress na serveru, odnosno hostingu, te plugin za podcast. E, znači, Kako sam i najavio audio snimalice, znači imamo Audacity, prednosti njega su što je s obzirom na svoju cijenu, koja je apsolutno jednaka nula, znači on je besplatan, polu jedan poluprofesionalan, čak bih rekao profesionalan alat za podcast Hvala Uh, što znači da osim samog snimanja u više kanala, miksanja tih više kanala, znači mi imamo mogućnosti snimanja mono, mono i stereo zapisa. Ali kako vidimo u, u jednom komentaru je kolega Peki, znači sa bloga inboxict.net uh, rekao u principu da nije potrebno snimati u stereo zapisu zbog toga jer u kraju kraja manje više svimi pokrijučujući mene koji je koristio neke slušalice u, u cinom 100-150 kuna ne kvalitetne stereonicrafi. Ja nisam on neki stručnjak za to, nisam audio feel, mogu li da sam lajk, like, tako da ću vjerovat čovjeku nego jedno pozivam da neki blog postom ili i gostujućim blog postom kod mene naprave malo opširnije o, o tim raznim, raznim starter kitovima, audio vizualnim tehnikalijama za, za podcasti. Bratio bi se ja svojnih blog post, na početak veći ta neka audio snimalica sam je nazval odnosno Audacity između ostalog tu se još mnogi mnogi efekti koji nam omogućuju daljnji rad sa, sa zvukom a to znači sa samom, to znači da ga možemo ne znam, čistiti pozadinski šum ubrzavati, usporavati, malo ono tisuću i jedna stvar koja je mnoge stvari, ti ja sam kužim međutim ono što je meni potrebno to sam razkužao, to radi Rad je jednostavno nemao nikakvih, nikakvih primetbi gleda njega, e, također je dobra stvar što kao eksportirani formati, odnosno spremati možemo u mp3 koji je recimo danas najraširjeniji podcast format, možemo ga u nekom fevu u Spofa u alfa dotec i opak ok porbisu. Dakle, kako sam i da Audacity u potpunosti može pokreti naše potrebe za audio castingom kao softerske aplikacije za snimanje zvuka. E, Mac-ovci imaju i Garage Band. znači 301 sa pojeg sam izprobavao, međutim, više toga u njemu, jednostavno da city nije puno konciznije u snimanju i nek bolje se sjećam s njim, tako da bih ga definitivno preporučio. On dolazi i za Windowsa, i za Mac OS, i za Linux distribuciju, i za Linux, znači uvijek u izvonu kodotu je potrebno ono kompilirati, znači... Unok kako to ide. Prejemanje audio zapisu na tri 3 formatu, ona je ostavati na biti triki No e, na preporuka koju bi ja preporučio nas u savjet koji bi ja dalo je da se snima u dvokonalni stereo mp3 zapis kako sam je nadeo. Da nije нужно e, 44 kHz i 128 kb po sekundi bitanito. Jer u tom slučaju jedna minuta uzima negdje oko 1 megabajta plus minus znači sve ovisi o o, o, o salu, te Minimalni bit rate znači da to sve bude još nekako slušljivo, znači da ne bude previše deformacija zvuka, ne 96 kb po sekundi, e, time dobijamo, znači dobivamo znači 0.7 megabajta po minuti, znači nešto lagana da ušteda prostora. Ako imamo testing audio u sad vremena to se onda primijeti, ali moji keste za ipod išli od ono, desetak, maksimalno 15 minuta, možda dvadesetak minuta ono, ako će biti nekakvi intervju i, i šta je znam. Nadalje bi se nadalje bi nastavio sa serverskim resursima, odnosno prostorom za se Da li nam je potreban ili nam nije potreban nekakvi konversijalni serverski prostor koji znamo da može biti skup. Znači malo sam istraživa cijene se kreću od 5 dolara za onaj osnovni do 50 dolara za nešto malo kvalitetnije i pozdanije servera. E, pa to su hostici, serveri same po sebi su relativno skupi. S znači, nekakvim donji rang cijena, govorimo o 3 4 kuna godišnje za server od neke 80 GB, na prostora, gigabajt rama i tako dalje, tako dalje. Ovdje sam pokušao na nekom svom primjeru dočarati o se to projekama radi konkretno, o kojem se to bandwidth radi. znači u ovom slučaju ideja je bila snimiti 4 podcasta mjesečno znači da svake traje maksimalno 15 minuta te imamo nekom omjeru 1.1, znači 15 MB po podcastu što mi donosi 60 MB mjesečno za uh, podcasting pretpostavka je bila da će ih slušati 200 posjetitelja znači ja bih time dobio broj kod 3000 MB, odnosno znači, 3 GB banda po podcastu nije najtočnije računice. Znači nam pomožnju to svijet sa to i dobijem brojku 12 GB mjesečna bandbita koji bi trošio samo na podcast. To su minimalne brojke, znači ono minimum, minimum. za sam činjenicu da neko sluša, 200 ljudi, presluša sluša podcast i nakon toga više niko ne sluša što apsolutno nije točno. Znači 12 GB bandbita mjesečno u, u mom slučaju nakon nekih jedno reći, 5-6 meseci imitiranja mogu doslovno duplicirati. Ono što sam mišljavio, recimo, moj hosting na Alonu koji trenutno ima, mi nudi 100 GB bandeta mjesečno, što je ok za, za hosting. Međutim, poslučite vidjetanem računicu sam ušao od toga dok mi je ono maksimalno, maksimalno držao dvije godine. Nakon toga bih razmišljati o nekakvim novim serverima, što mi evo nije. Ono za što sam se ja odlučio je znači, bezplatni server, jer u, u trenutnoj situaciji mi nije bila opcija dodatno investiranje, investiranje e, post odnosno server za podcasting, te sam ga našao na adresi aormedia.org. Aormedia nudi neograničen diskovni prostor i neograničen bandit, s tim da mi jedni uvjede da se svi naši podkestevi, videokestevi, odnosno se stavljaju u Creative Commons licencu. Znači imamo na ovdobjer tamo 3, 4, 5 osnovnih Creative Commons inače. U mom slučaju to je projekt kojeg, to je ideja pozdravljam. Na kraj krajima kompletno sve svoje radimo, sve svoje radim u, u Creative Commonsu. Takvim nekto pijao, dok se na samo Leotibus. Aorn mediju koristi archive.org. Znači tu je digitalno internetsko znači fizički način, postak, estenzija, način znači mp3, datoteke, nazivato tako, sve smještaju kod njih. To je ujedno recimo to jedna dobra stvar što se one ujedno na taj način prezentiraju skupini čitatelja koja slušatelja, koje recimo poravi, traži arhajkratolog za, za takom vrstvu uh, zapisa osnosno da konvertuje for mac, pri tom moram uzeti kartu, u ovom slučaju podcasting je na hrvatskom, tako da tobre kao da drastično pao. Od komercijalnih varijanti na let je sam najzanimljiv server. Ili da je si blueburro.co. Kao što se kojeg to zove bluefish.com, pa što ja nazab tu.net.com. Radi se o postnog od nekih 5 dolara mjesečno, što nam je čustvo samog smještaja podcastinga koji je limitiran, znači nije unlimited, koji je koji je naravno limitiran, ne zna sam točno koje su to resurse koje nam nudi, ali znam da nije bilo nešto. U njegov je uključena i osnovna statistika koja nam govori koliko, koliko slušatelje imamo. Bit nisam vedetan, ali sredo međutim postoje ta osnovna statistika, kako ljudi nas prati, koliko nas sluša, nas slušaj, tako tako tako uh, Blueberry mi je bio interesantan zbog toga jer uh, ujedno koriste njihov WordPress plugin za podcasti, znači blog Powerpress, o tome ću ove malo kasnije. Uh, sad se seš samo dovezao na činjenicu da sve do sve do to što sam pričao, sve do sve do sve do sve Posto, to je korištenje uh, Audacity-a, te korištenje Our medija u kombinaciji s arhaj.org, kao na koje smještamo podcasting, i da ne mora biti nužno vezano s samom podcasting putem WordPress, znači vi na audacity, odnosno na arhaj.org dobijamo embedding pod pomoć kojeg eh, možemo natjeti taj player s podcastom trenutnim ostaviti u bilo koji html, da to tek u foru, u blogu, u bilo stranicu, u Twitter, šta ja znam, takvr. Do ovog nekakvog koraka možemo reći da je to nekako univerzalno podcastanje, bez obzira znači nije vezano sa samim Wordpress. Jako e, sam najelo za Wordpress imam dva. Plagina. Prvi je TSG Podcasting plugin, a drugi je Blueberry PowerPress plugin. U su, gledim koji pa možete detaljno kliknuti na njih i vidjeti. Ja se sluču za Blueberry PowerPress čisto zbog toga, je pozda možda dana i zakupim taj server kod njih pa bude mi ono jednostavno uploadanje. Što znači da će mi samo uploadanje biti Znači sam proces podcastinga, postavljam pod te castinga, vidim sve do klika zbog toga, jer dobijam i Blueberry Uploader koji je full jednostavno, koji se automatski veže plugin plug-in, tako dalje, tako dalje, znači ono, jedan, tri klika i podcasting nam je online, naravno, ne uključujući samo snimanje. Dakle, evo, to je sve. Što se tiče opere od Na nadam se da sam bio zanimljiv, koliko toliko, trudit ću se biti što zanimljiviji, trudit ću se biti što informiranije. Za sljedeći podcast, za jedan od sljedećih podcasta ću najaviti intervju sa kolegom koji radi još jedan blog vezan još dizajnjera interijera, pa čisto da se čujem za čovjeku, pokušit ćemo tu sve strane nekakvi... Nekako Skype komunikaciju, Skype telefoniju, onak jedna malo istražno, istražno novinarska faza isprobavanja novih tehnologija, podcastinga i, i tako dalje. Čitajte me dalje, slušajte me dalje. Čepo se. Lijepo zapravo.